Namazda nə hərəkətlər edəmək olar, hansı xəta sayılmır, onu toxundur, sonra danışır, hansı əməllər ümumiyyətlə ə, namaz sünnubə ya namazda etmim məşruxdur, yəni bəyinilmir. Və ən birinci toxunur, deməli, məşruxlar ümumiyyətlə o sünnətləri təhlükələmək namazda. O sünnət ki, şeylər namaza aid idi, namazdan sünnətdir, olan birinin təhlükəmi məşruxdur, yəni bəyinilmir. Bəyinilir ki, o Səmçinin, məsələn, əgər çik varsa paltarında, və ya bədənində, o cür qulmaq, yəni, Bu vaxt istisna olunur, birdən sən işləsən, birdən dəyişməyə imkan yoxdur. Aydındır, məsələn, bəzi qalıqda deyir, məsələn, maşın təmil edirəm. Və dəyişmək çətindir. Gəlir, sən, olar, Heç olmaz, inşallah heç nə olmaz. Yə çünki yağdır, zat nəzisdir, əvvə nəzis olmaz. Nəzis olsa olmaz, paltarda və ya bədəndə və ya qıldığın yerdə. Amma eğer hələ vəziyyət isə heç nə olmaz, amma bazardığıca gələk bədəndə, paltarda təmiz olmalıdır, pak. Həmsinin namazda məhkruhdur, deməli, əllərbi belə qoymaq, belə qılmaq, Deyəm, Həni, sağa bək. Hələ, Məşrufdir Yəni əllər fəqən namazda bir zül gəlir Sağ, sol, ən sinəyə qoymaq Necəli Əli bin Əvi talib namaz qalacaq olub Və Əli bin Əvi ondan gəsir Sonra həmçinin namazı məşhur olan şeylərə Gözü qaldırmaq göyə, namaz qılıqla Gözsən namaz qılır, göyə baxır Olmaz, nəhv olmaq göyə baxmaq namazla, qıla qıla. Bu da deməli məşhurluqlardandır, sonra həmsin məşhurluqlardan başqa illərə baxmaq, ehtiyac olmadan. Biz deyik ki, əgər ehtiyac varsa baxa bilərsən atıraq, birdən görsən səs gəl, bilməsən nədir? Baxa bilərsən, birdən təhlükə var Amma belə deyən, tamaşa eləmək namaz qılaqla, ora-bura baxmaq olmaz, məşhurluq Həmçinin sonra müəllis deməli, deyir məkruhlardan gözünü yummaq namaz qılanda. Yəni namazı qılırsan gözünü yumursan belə. Olmaz, məkruxdir. Namaz qılırsan göz yummaq olmaz, yəni niyəcə, yumub saxlamaqdır. Yəni göz açı olmalıdır. Həm səcdədə, həm rükuda, həm ayaqdır yanda. Həmçinin məkruxdir iki salam vermək. Ta ki, salam verdilər sənə. biz dedik ki, namazda salam cavabını alırsan lakin məhkruqdir, iki əllə namazın içində salamın cavabını almaq amma bir əllə onlar əllə, ya barmaqla, ya da başınla bir jəz hərək etdirsən həmsinə məhkruqdir ağzı böyle örtmək, tərfə etmək namaz qılırlar yəni, ağız sərfəməlidir laf sahəkətlə qılsa onu yəni, belə düzgün də ört məhkruqdir, yəni, deyəmsən ağzını tərfəmək, Fatihəm oxursan Yaxşıda ağız sərpənə Yəni elhamdülillah Yəni, labı eşitməsən, sakit toxsanı, Yaxşıda ağız sərpənə Həmsə, sikirdə də <gülüyor> Yaxşıda ağız sərpənə Bələ tərpətmiyib, bələ Məkruhda Namazı üçün də Və həmsinə bayanında da, Yaxşıda ağız sərpənə Həmsinə, təməli məkruhlardan əgər yemək gəldirsən, namaz qılmaq dördüncü ki, yemək hazırdır Və sen yeməyi saxlayırsan, namaz qılırsan aydındır o məkrubdur. Yeyə yiy, sonra namaz qıl. Və təbiəb bu ona aiddir ki, o namazlar ki, vaxtları genişdir. Məsələn, zöhrün vaxtı genişdir. Əsrin vaxtı genişdir. İshağın da vaxtı genişdir. Amma məğriblə səhr vaxtı çox genişdir. Və əgər la məq məğribdə də düşsən, səhrdə də belə oldu ki, yemək gəldi. Onu biraz yey, aydın da biraz yey, namazını qıl. Amma o dişlərdə rahat ol. Çünki vaxtları geniş olduğuna görə Giyinən, əməl, doyunca, sonra namazı qılın. Həmsən, burada müəllif deyir ki, e, deməli, məkruhdur, əgər birindən ayaq yolunu istəyirsən, övrətmək və ya məsələn, başqasın, məkruhdur, öz, görsən, özündə saxlamaq və namaz qılmaq. O cür qılmaq məkruhdur. Aydın da, yəni o cür halda namaz qılmaq, müəllif deyir ki, məkruhdur. Sonra müəllif demə, bu barədə hədis var. Yəni, rəsul sahəsin deyil ki, himək gələndə namaz qılınmaz, bir də e, bu cür halda namaz qılınmaz, yəni özü tutub tuta. Həmçinin namazı məşhurda qılmaq, əgər yuxun gəlirsə, görürsən, təhşir, yorğunsan, yuxun gəlir, o cür vəziyyətdə namaz qılmaq. Və o cür, əgər vəziyyətdəsənsə, görürsən, mümkün də yuxun gəlir, yat yine, biraz yat, sonra qalxıb qılarsın və təbii bu, yenə o namazlara aiddir ki, əgər vaxtları genişdirsən amma o namazlar ki, vaxtları azdır ümumiyyət lazımdır qılarsan ki, çünki vaxtı çıxar sonra burada müəllifdir, məli deyirəm ki, məşruxdir məsələn, müəyyən yer saxlamaq ki, həmişə orada qılmaq tutursan yeri ki, həmişə mən burada qılacaq və ya, məsələn, bir şey atısa həmişə orada ki, heç kəs gəlməsin ona bunlar bu cür hərəkətlər Namaz üçün məşrux deyir. məl 11 dənə bu məşruxdan qeyd edir, sonra keçir o şeylərə ki, namazı batır Yəni, onlar olsa namaz düzgün olmayacaq. Lakin bu məsələ qalsın, inşallah gələn dəhsənəsə Allah bilər.